en älskad radiopersonlighet i Sven Gäring och han tycks hinna med allt. Här spelar han själv i en presslandskamp i fotboll mellan Sverige och Danmark samtidigt som han refererar matchen med en 12 kilo tung kortvoktsändare på ryggen. Jag spelar vänsterback för min del. Jag har varit sämst i laget hittills. Men det kanske bara verkar så. Därför att min motståndare högerytten i danska laget det är den obetingat i bland danskarna. Han är... Utav inte god klass. Och jag har i själva verket aldrig spelat mot en så god högerytter förut. Men nu till spelet. Det är ett angrepp mot danska målet. Det är ett skott av vår vänsterytter, Ville Engdal. Jag bevakar min högerytter. Och nu fick han bollen. Nu ska jag försöka ta bollen ifrån honom. Han tänker att vi bara bli mig... Han blev det förbi mig, men jag föredrar honom. Nu försökte jag att ta bort ni från honom, men det gick inte. Sven Gäring, fotbollsspelande reporter. Den sista december 1945 har 1 839 911 personer löst radiolicens. Och därmed ligger Sverige i täten bland Europas länder vad gäller licensbetalare. Och ofta lyssnar man till Glenn Miller och Moonlight Serenade.